Музикален строй Трептения Единственото нещо, което ни свързва в света, са трептенията на музиката. Най-хубавите мисли, чувства и постъпки се предават чрез музикални трептения. И колкото по-музикално предаваш една мисъл, толкова тя е по-устойчива. Същото се отнася и до чувството, и до постъпката. Всеки може да се ползва от музиката, защото ако човек не е музикален, той не може да мисли. Ако не е музикален, човек не може да мисли право. Не може да чувства право и не може да постъпва право. Това всички трябва да знаете. Музиката е израз на трептенията. Третият принцип в музиката е хроматическият принцип. В него са трептенията. Ако сърцето на човека не трепва, какво може той да очаква от живота? Ако в ума на човека няма едно музикално трепване, какво може той да очаква от живота? Когато хората дойдат до положение да схващат трептенията на светлината, те ще възприемат тия трептения във вид на симфонии. Звукът представлява хармонични трептения на разумна сила. Музикалните инструменти са само проводници на звука. Той не излиза от тях, а иде от друго място. Въздухът е носител на звука, но има нещо по-дълбоко от въздуха, който също е само един проводник. Звукът означава нещо. Той не е мъртъв. Всеки звук е сбор от думи, които могат да се разчетат и преведат. Ако у човека се развие вътрешната музика или музиката на съзнанието, той ще разбира значението на всички звукове, които чува. Но за сега хората чуват отдалече само звука. Звукът е достигнал до тях, но съдържанието още го няма. Ако иска някой да каже някоя дума на английски или френски, трябва да намери някой англичанин или французин, за да чуе правилното произношение. И когато кажеш една дума, тя трябва да има определена форма, определено съдържание и определен смисъл. Една дума трябва да има три качества. Ти вземаш един тон и там е същият закон. Той трябва да има определена форма, съдържание и смисъл. Смисълът зависи от броя на трептенията. От тези финни трептения, с които се постигат нещата. Една мисъл, за да бъде божествена, трябва да има божествени трептения. Има трептения божествени, ангелски и човешки. Когато дружиш с хората, ще възприемеш техните трептения. Но щом пееш за духовния свят, трябва да имаш трептенията на духовния свят. А пък, щом пееш за божествения свят, трябва да имаш трептенията на божествения свят. Разликата между плътта и духа се заключава в техните трептения. Плътта има един вид трептения, а духът – съвършенно други. Същото нещо се забелязва и в музиката. Музикалните тонове се отличават едни от други по своите трептения. Значи всеки тон има свои особени, специфични трептения, по които се познава. За да се схване правилно един тон, трябва да познавате трептенията му. Човек може да не знае точно колко трептения има един тон, обаче може да познае формата му. Сегашната музика е създадена механически, тя още не е достигнала до положението на музиката, която съществува в природата. Всеки предмет има известен тон, по който се различава. Някои предмети дават тона до, други тона ре, трети ми, четвърти фа, пети сол, шести ла, седми си. Други предмети пък дават тоновете до диез, ми диез и тъй нататък. Доброто има особени трептения. Злото има особени трептения. Любовта има особени трептения. Мъдростта има особени трептения. Всички неща трябва да се изучават. Вие сте един инструмент, създаден от милиони и милиони нишки, и то разнокачествени, от най-финната до най-грубата материя. Милиони такива нишки се проявяват във всичките ваши чувства, мисли и енергии, и всичките ви постижения се дължат на тия нишки. Ако ги имате, постижения може да имате, ако ги нямате, нямате постижения. По такива нишки се предават светлинните лъчи, по такива нишки се предават звуковите трептения, вкусът се предава обонянието, пипането. Аз считам, че целият човешки живот е построен музикално. Всички човешки състояния, мисли, чувства и постъпки се изучават чрез музиката. Целият живот се изразява чрез музиката. Във всеки един организъм, който не може да се изяви музикално, се заражда болезнено състояние. Вие никога не можете да внесете здраве в организма си, ако не спазвате музикалните правила, които природата е заложила в него. Например, човешкият организъм има тона до, но това до не звучи така, както при обикновеното пеене. Това до си има своите амплитуди. До в организма се движи спираловидно. За да се вземе един тон правилно, вибрациите му трябва да се разпространяват отдолу нагоре, докато на физическото поле те се разпространяват наоколо. Тогава имаме обикновеното, механично пеене. А има и едно вътрешно пеене. Трябва да се научиш да пееш в мисълта си. Трябва да се научиш да пееш в чувствата си. Едното пеене е в мозъка, горе, другото пеене е долу, в слънчевия възел, а пък третото няма да ви го кажа къде е. Сега сте толкова умни, че давате ум на Господа. Казвате, това не е направено хубаво, онова не е направено хубаво. Нищо не знае, пък дава ум на другите хора. Я ми кажете, вие, унези, които са музиканти в България, излюпването на едно пиле и снасането на едно яйце, как ще ги изразите музикално? Снасането на едно яйце е до. Излюпването на едно яйце е ре. Следователно, за да снесеш едно яйце, за да направиш каквато и да е работа, за да я оформиш, трябва да разбираш уния трептения на онзи музикален тон, с който се строи всичко в света. За да се измъти едно яйце, трябва да разбираш уния трептения, в които нещата се излюпват и добиват цена. Ако ти не можеш да снесеш едно яйце, думата снасене на български е двузначна. Снасем нещо от по-високо, значи да снемам, или. Другото значение е да снесеш едно яйце. Следователно, онази кокошка, която влиза в живота, тя сама държи изпит. Тя снася яйцето. Като снесе яйцето, минава за ученичка в кокошото царство. Приета е в училището. Ако може да измъти яйцето си, тя вече минава, учила е добре. Снасенето на яйцето е прима. Измътването е секунда. Сега, къде е терцата? Изхранването и отглеждането на пилето е терца. Това за музикантите говоря. Тонът до има 32 трептения, тонът ре има 36 трептения, горно до има 64 трептения. Ако прибавите или отнемете едно трептение, вие нарушавате чистотата на тоновете. Според музикантите най-низкият тон има 16 или 32 половинки тръптения. Ако тръптенията са 16, 8 са положителни, а 8 отрицателни. Когато вземеш вярно един тон, става съчетание, става преплитане на вълните, съединяват се и положителните и отрицателните вълни. Като се съберат, те издават звук. Значи, 8-те положителни и 8-те отрицателни вълни, като се съединят, образуват тона до. Някой път тонът е неверен. Може някои от трептенията да се съчетават, но другата част остава несъчетана. Може две да останат несъчетани. И тонът не е верен. Но това сега е философия. Има начини, по които може да се провери тия вълни, дали се съчетават. Как ще познаеш дали един тон е правилен? Един тон е правилен, когато има три вида трептения. Едни трептения, които са изпъкнали, други са вдлъмнати, а трети са рави. Един тон е правилен, когато има три вида трептения. Едни трептения, които са изпъкнали, други са вдълъбнати, а трети са прави. Когато се съединят заедно, те дават тона. Един тон е като семейство – баща, майка и син. Баща, майка и дъщеря. Когато има баща и майка и дете, тонът е правилен. Когато има баща, майка и няма дете, тонът е неправилен. Всеки тон е правилен, когато може да даде плод. Правилен тон е, който има плод. Когато се казва, че най-низкият тон има 16 трептения, вие не можете да го вземете. Те са много ниски. За да го напишете, трябват 12 спомагателни линии под петолинието. Основният тон, той е с 37 трептения. Разбирайте сега. Ако имате една жица от 1 метър и ако имате друга само от 10 см, ако чукнете дългата и късата жица, колко трептение ще даде късата и колко дългата? Да кажем, ако една жица в един час дава 37 трептения, или в една секунда дава 37 трептения, или в една терца дава 37 трептения, различие има. Да казвам, тази жица е жива. Зависи какъв е животът, интензивен или неинтензивен. Един живот, който минава през сърцето, той събужда чувствата във вас. В теорията на бъдещата музика седят следните неразбрани работи. Ако аз умножа трептенията на основния тон в сегашната музика на две, ще получа един резултат. Ако умножа на четири, ще получа друг резултат. Ако умножа на 5, ще получа друг резултат. Ако умножа на 6, на 7, резултатите са други. Който не знае, ще каже, как се умножават тоновете. Ако умножа Ре на 2, 3, 4, 5, 6, ще имам различни резултати. Всичките тонове, като се умножават, се добиват такива резултати, които са в хармония, да подобрят живота. Вие всички умножавате с числа, които са в, в дисхармония и се получава един дисонанс в природата. Трябва да знаем как да умножаваме. Скръбният като пее до внася скръпта си в до. Радостният като пее внася радостта си в до. Всеки артист може да вземе най-хубава мелодия и да внесе един тънък оттенък в мелодията, като свири на пианото. В тона в Внася известна енергия, музикални трептения, които се отличават. Вие ще кажете сега, вярно ли ето и? Вие музиката я чувате. Музикантите внасят известни скръбни течения, известна енергия, която като се докосне до вашите уши, тя произвежда особено впечатление. Всеки тон е жив и продължава да звучи и след като човек прекъсне пеенето си. Понякога представите на хората за тоновете са доста погрешни. Например, за човешкото ухо, ниските тонове като че спадат надолу. Същност, ниските тонове това са миналото, от което човек се отдалечава, а високите тонове са бъдещето, към което се приближава. Така разбран, целокупният живот представлява една вътрешна непреривност. Природата постоянно говори на човека. Всеки момент, всеки час, всеки ден тя сменя своите картини, променя гамите в своите песни и в това велико разнообразие тя открива тайните на битието за онзи, който знае да чете от нейната книга. Сегашните музиканти, учените музиканти изучават обертоновете. Има обертонове. Когато един тон е правилен, той има отглас в тази посока, нагоре. А пък, когато тонът не е верен, никакви обертонове няма. Ако живот живота си право мислиш и този музикален отглас го има, тонът ти е прав. И тогава в какво седи правотата? Който пее и има обертонове, той е тръгнал в пътя на истината. Веднага има едно обнадеждаване – Човек вижда надалече едно хубаво, светло бъдеще, а онзи пък, който не пее както трябва, той мрачкаво, тъмно вижда, не вижда и се тревожи. От един музикант се изисква прецизност в свиренето. Не можеш да бъдеш цигулар, ако не си духовен човек. Ако на твоя тон липсват дори няколко само трептения, тонът не е верен. На духовния тон трябват духовни трептения, Затова това цигуларът трябва да изучава свойствата на тоновете. Вълните на неговите тонове трябва да са къси, а не дълги. Между тях трябва да има едно особено вътрешно преливане. Музикантите са пратени като служители на Бога. Един цигулар е изпратен да размърда въздуха. Той като свири, неговата музика минава границите на земята. Вълните на музиката на един първокласен цигулар стигат до слънцето, а пък музиката на гениалния цигулар стига до далечните звезди. Съвременната наука е разложила светлината на седем цвята. Сега само седем цвята знаем ние. Казваме, че са толкова. Това не е вярно. Едно време е имало само три цвята. После са санали 4, 5, 6. Сега сме дошли до 7. В следната раса ще има още един, 8. После 9, 10, 11 по светове имат цветове колкото искат. Вие ще кажете какви са другите цветове. Нима мислите че нагоре от 40 000 трептения няма звук, ти не можеш да го схванеш. Най-високите тонове в пияното не можеш да ги схванеш, но едно хо по-усъвершенствено може да схване гласовете от 100, 200, 300, 500 хиляди трептения, от 1 милион трептения. Какви ще бъдат те? Ако ти употребяваш един тон от 35 милиона трептения, ти само като изпееш този тон, мъртвият ще стане. Болестта? както пръхът от тъпана ще отскочи от този човек, смъртта и тя ще отскочи. Възприемането на звуковите вълни е подготовка за възприемане на светлината. Правилният превод на музикалните тонове развива в човека онази чувствителност, която му е нужна, за да възприеме светлината, идеща от божествения свят. Всеки звук има известно количество трептения. Тези трептения имат свои определени свойства, качества по които се проявяват. Колкото по-високи са звуковете, толкова по-голям брой трептения имат. Днес учените знаят, че обикновеният звук има най-малко 16 трептения и най-много 35 000 трептения. Обаче в последно време са открити още около 200-300 хиляди звукови трептения, наречени глухи, понеже не могат да се схващат с обикновено ухо. Който може да схване тези трептения на звука, той ще се намери в свят съвършенно различен от физическия. Когато звездите на зората пееха заедно тук се говори за пеенето на същества, които стоят зад звездите. Във всеки тон има много тонове, но гъстотата на земната атмосфера не позволява да се чуват и долавят, и затова остават скрити. А само при ангелите средата е рядка, акустична, благоприятна за тоновете, и затова там в един тон се чуват много звуци, и гласовете там са полифонични. Всеки тон е полифоничен, многогласен. Ангелската музика има от 300 до 500 хиляди трептения. При нея златото и желязото се топят. При Петото езеро, Махабур, можете да чуете по радиото ангелски хорове. Хоровата и инструменталната музика са слезли от висшите светове. Да допуснем, че вие присъствате на някой музикален концерт някъде. Че той по планините става. Хубавата музика не е на равнината. В музикалния свят на голяма височина трябва да се качиш. Значи там ти можеш да схванеш тия вълни, защото трябва да има рядка среда, дето се предават всички музикални нюанси. Ако средата е гъста, не може да се предаде хубавата музика. Унази енергия, която се складира в човека, иде от разни области. В цялата храна основните елементи са така, както са в музиката. В музиката имаме седем тона, след това имаме седем повишения и седем понижения. Това е азбуката на музиката. Не можеш да нотираш една песен без тях. Но един тон може да се разглежда от статично положение. Всеки един тон има ред трептения. Да кажем, вземете един тон от 250 хиляди трептения. На някои трептенията са четни, на някои са нечетни. Четните са женски, нечетните са мъжки. Не само човешкото тяло, но и растенията, и животните излъчват музикални трептения. Даже нещо повече, всеки орган на човешкото тяло има музикални вълни с особен тон – Например, белия дроб, сърцето, черния дроб. Но освен това, всеки човек в глъбините на своето естество има един основен тон, който не се мини. Този тон е специфичен. Този тон е вложен в него от Бога. Неговият основен тон е специфичен. Никой друг няма неговия основен тон.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 Казвам някому да изпее диес, после му казвам да изпее бемол. Ако вземете тия два тона на пияното, ще видите, че всъщност те са един и същи тон. Привидно е така, обаче има разлика в трептенията на тия два тона. Всички тонове от мажорните гами или всички тонове, в които има повишение, т.е. диез, имат разположение за даване. И в природата е същото. Всички мажорни гами, всички тонове, които имат един или два диеза, дават нещо от себе си. Като се намери в затруднение, човек влиза в природата между мажорните тонове и чака нещо да му се даде. Не минава много и природата му дава. Тази е причината, поради която музиката в някои отношения лекува. Всеки звук в природата е жив. Постоянно звучащ и възпроизвеждащ се. Той се предава чрез вълнообразно движение, като всеки един звук има своя вълна с определена амплитуда. Човешкото ухо трябва да се учите първа да чува звукове отдалече. Тези звукове, които за хората са неразбрани, за ангелите са цял един език – красив ангелски език. Често в живота си човек се натъква на неразбрани работи. Те със своята немузикалност произвеждат шум. Всеки шум, който се докосва до ушите на човека, може да ги разстрои и да внесе известна дисхармония в организма му. Затова човек трябва да възприема само чистите трептения на звука и да се пази от шум предизвикам от непроверени слухове. Когато звукът от някой източник влезе направо в ухото на човека и се разговаря с него, само тогава той ще си състави истинско понятие за нещата. Че някой казал нещо обидно. Нищо от това. Звукът трябва да се приема само от неговия източник, от неговия автор, за да се избегне онзи шум, който със своята немузикалност руши човешкия организъм. Музиката е свещено действие. Всеки шум пречи на това свещено действие, както на предаването, така и на възприемането му. Голяма сила се крие в музиката. Тя има свои закони и принципи, с които си служи. Силата на музиката идва от онези нейни трептения, които са силни, но с по-къси вибрации. Когато музикалните вълни са дълги, при тези трептения звукът не е пълен. Силата на един тон зависи от това човек да внесе в него нещо разумно. Само тогава този тон съдържа динамична сила. Съвременната музика е механическа. Музикантите пък още не са дошли до положението да схващат онези тънки вибрации, онези духовни приливания на тоновете. За сега те схващат само обикновените вибрации на тоновете. Вие днес сте повече от това, което сте били в миналото. Ще дойде ден, когато ще бъдете повече, отколкото сте днес. Ето, днес има добри певци на земята, но те трябва още повече да развият своя глас. Ако един ангел дойде на земята, той ще има съвършенно различен глас от този на най-добрите певци на земята. Той може да взима и до 9 и до 10 октави. Ако хората слушат този ангел, те няма да могат да издържат на трептенията на неговия глас и ще заспят. Същото може да се каже и за всеки оратор, чието трептения надминават тия на седемте октави. Публика, която слуша такъв оратор, не може да издържи на неговите трептения, тя непременно ще заспи. Това показва, че има известни трептения, които предизвикват в нервната система на човека такива въздействия, на които той не може да издържа. Тъй като е устроена днес нервната система на човека, той не може да издържа на голямо напрежение. За сега хората могат да схващат тонове, които имат най-много 10 000 трептения в секунда. Ако биха могли да схващат по-финните тонове, те биха произвели върху нервната им система такова сътресение, каквото днес произвеждат грубите силни звукове. Нервната система над сегашния човек не е нагодена да схваща тънките тонове и трептения. Мнозина искат да чуват всичко и то на далечни разстояния. И това е възможно, но за да се чува всичко надалеч, човек трябва да излезе от областта на въздуха. Трептенията на звука във въздуха се разпространяват с бързина 333 метра в секунда. Ако този звук се предаваше чрез етера, както се предават радиовълните, бързината щеше да бъде по-голяма. Ако в етера се предават някакви звукове и човек може да ги възприема, даже и да става предаването на разстояние 4-5 хиляди км, звукът ще се предаде много скоро. Това се дължи на рядката среда, в която става приемането и предаването на звука. Значи, според учените, звукът в гъстата материя, каквато е въздухът, се предава с бързина 333 метра в секунда, а в етера – с грамадна бързина. Колкото по-нагоре се отива, достига се до най-рядка среда, даже и до небето, дето отиват въздишките на хората. Има един разумен свят над физическия. Къде е този свят, няма да доказвам, но предполага се, че съществува такъв свят. Този свят се намира на милиарди километри от Земята. И когато човек говори на Земята, гласът му се чува в този висок свят. Аз съм забелязал следното. Всякога, когато ще дойде някой виден музикант, като излизам по улиците, наблюдавам, че на много места се свири. В друго време много по-рядко се свири, но щом ще дойде някой музикант, увеличава се с 5, 10, 15 до 30% свирането. Колкото повече процентът се увеличава, значи, че музикантът е по-голям. Щом 50-60 на 100 се увеличи свирането, навсякъде където минеш свирят пиана, цигулки свирят, тогава разбирам, че идва някой голям музикант. Когато само с 5% се е увеличило свирането, не е такъв велик музикант. Хората имат музикално съзнание, оценяват докъде е дошъл и всички свирят, пеят. Щом 50-60% пеят повече, казвам, трябва да отида да го слушам. Ако 70% пеят, казвам, струва си човек да иде трябва да бъдете чувствителни, да възприемате. Във въздуха, в етерното пространство се носят трептенията на всички добродетели. Трептенията на вярата се носят етера. Трептенията на надеждата се носят фетера. Трептенията на любовта се носят етера. Трептенията на всички добродетели се носят. Човек само да е способен да възприеме тия трептения и да се ползва. Трептенията на музиката също се носят. Понеже не сме повдигнати в това положение, не можем да се ползваме от благата. В света има вяра, само трябва да я приемете. Светът е пълен с вяра, светът е пълен с надежда, светът е пълен с любов. Щом сами не можете да идете и да си напълните стомните, вие не можете да се ползвате. Вие искате някой слуга да дойде и да ви донесе. Ръхът лък е това. Някой чака слугата да иде да му донесе вода от извора. Щом дойде до вярата, ще идеш сам да си напълниш. Не хващай другите хора да ти напълнят стомните. Дойде ли до божествените работи, сами ще станете да идете. Ако не станеш слуга, не можеш да приемеш божественото.